No, já jsem ovšem avizoval, že já e, nejsem historik, odborník na ten případ, který se udal tady v těch losinách, e, Já jsem o to bych řekl, že bych mohl něco říct e, o fenoménu pronásledování čarodějnic obecně. E, čili, abych vám načrtl, pokud máte zájem, ten rámec, Historicko-ideový. A to nejenom u nás, ale v celé Evropě tehdy. <coughs> <Jo? Tak coughs> Co je třeba říct na začátku? Že je to velice paradoxní věc, to pronásledování čarodejnic, protože většina lidí, když jsem s nimi o tom mluvil, tak si myslí, že to bylo typické pro temný středověk. Jenomže to tak vůbec není. Dokonce Martin Gramman, velký znalec scholastiky a středověké filozofie a středověké kultury, píše, že ve 13. století například proběhl ve Francii jeden církevní synod, který meritorně rozhodl, že čarodějnice nebo čaroděníci nejsou schopni ovlivňovat povětrnostní děje. To prostě vyloučili. Což e, právě třeba v tom procesu s tím celý by tady byl celá běžný předpoklad, kde rozpoutávali bouře a tak dále. Takže paradox je, že. Největší boom, abych tak řekl, procesu s čarodejnicemi byl v letech 1550 až 1650. V tomto století to nejvíce, v těchto stech letech, to nejvíce gradovalo, což víceméně je, jaké období v Evropě? Konec renezance a začátek racionalistického novověku, prosím. Eh, polěbka kultury Francie se může pochlubit tím, že v městě Limonž v první polovině 17. století postavili velmi výkonou pec, ve které mohli ty čarodelnice upalovat po stovkách. A mnozí jim to záviděli, že to mají teda jako takhle zmechanizované. Jo. Eh, teď se samozřejmě můžete ptát, co teda bylo příčinou, tady toho Němci tomu říkají Hexenwahn, čili prostě šílenství s čarodějnicemi, prostě v době, kterou my považujeme za jeden z vrcholů evropské kultury a vědy, že? v 16. století jako vyvrcholení renezance a dokonce její boom v zaalpských zemích a do konce 17. století nazýváme Le Grand Siecle, čili Velké století. A v tomto Velkém století se děje jako tady tato teda hrůza. Jo? A je celá zajímavé, já jsem se doval jak se k těm procesům s čarodějnicemi stavěli různí velcí filozofové. A byl jsem šokován, no. protože například eh, francouzský eh, filozof eh, Jean Boden, který, eh, když si podíváte do, do slovníků, a nějaké kráčí heslo, no tak tam on bude vylíčen víceméně jako pozitivní figura. Jako člověk, který v vlasti politické filozofie, o které jsme tady hodně mluvili a ji se týkal třeba Evženův referát, tak on byl hodnocen jako více méně pokrokový představitel politické filozofie, protože hájil zájmy třetího stavu nastupujícího měšťanstva. No které se pak stalo vlastně oporou v 17. století e, Krále slunce Ludvíka 14. a tak dále. No. Ale tento Jean bodem vedle toho je autorem jedné z nejhorších knih právě o e, taj, tomto fenoménu. Ten jeho spis se jmenuje De démonomachia. Je to tlustospis. Byl přeložen hned do řady jazyků. Já jsem v Olomoucké univerzitní knihovně našel jeho německý originál, takže jsem si ho jako teda prolistoval. Že? A tam on rozpracovává podrobně tu strategii k odhalování čarodějnictví a trestání čarodějnicství a tak. A těch lidí, kteří se proti tomu postavili jako příliš mnoho nebylo ale vzpomněl bych aspoň jednoho teda úžasného muže, který se jmenoval Jan Beier, byl to Němec, říká se mu, že to je zakladatel vlastně psychiatrie, byl to německý lékař a psycholog, a ten prostě v této rozběsněné době, co se týká teda vyhledávání a likvidací prostě čarodejnic, Čem už podlehli statisíce lidí v Evropě, to byla prostě masová to. tak on <coughs> přišel s názorem, který hájil ve svých spisech, že vůbec nejde o to, že by tyto osoby byly spojeny s principem zla, to je s ďáblem, že by s ním obcovali a že by ty činy konaly na základě té ingerence těch ďáblů do jejich životů. Nejbrž, že jsou to nemocné osoby, jejichž mozek je intoxikován různými elixíry a mastmi, které si k těm sabatům připravují a kterými je jejich organismus otráven. Jo? A dokazoval, že všechno to, co oni vypovídají u těch procesů, jo? že lítají komínem a že prostě obcují s dňáblem a takzále, takže je výsledkem působení vlastně těch chemických látek a, a že prostě je není možno trestat soudně, nebo že třeba je léčit. A on dokonce objížděl ty procesy s těma čarodejnicema a kde prostě mohl, tak se snažil je hájit, a podařilo se mu skutečně eh, stovky těch čarodejních zachránit, že u těch soudů prostě prokázal, že je to důsledek intoxikace, až tam předkládal i, i ty recepty na základě nich si to oni dělali a tak dál. A za svoje peníze zřídil v jednom eh, městě v severozápadním Německu takový hospital, kde, kde prostě je zhromaždovala, kde se je snaží a kde se je snažil chránit před těmi vyhledávači a, a pochopí, e, prostě kteří je jak si odváděli k těm a tak dále. Tak to byly vlastně drogy, jakoby. Ano, prostě on, on to jako považoval, ano, skutečně, e, dá se říci, že to prostě takto bylo. A teď, co se prostě stalo? Je zajímavé, že ale úřadům tehdejší a patrně i církvím. Se prostě toto moc nelíbilo. Zdá se, že v situaci zostřeného náboženského boje, kdy v 16. století vrcholí ta konfrontace mezi prostě katolíky a těmi nastupujícími protestantskými církvemi No a potom v 17. století to přechází do té zrůdné 30. leté války, že? Ale myslím si musíme uvědomit, že předtím ve Francii ve druhé polovině 16. století bylo osm náboženských válek a, a že v Paříži došlo k noci ke genocidě eh, francouzských protestantů, čili i genotů, že? Eh, tak eh, je zajímavé, že v tomto zostřeném náboženském boji právě ten fenomén čaroděnictví jim přišel velice vhod, no. že oni to zneužívali v tom boji. A to tak, že navzájem se katolici a protestanti obvinovali v tom, že víra toho či onoho vede k fenoménu čaroděnictví a soutěžili v tom, které náboženství produkuje víc čarodějnic a proto je teda zhovadilejší a proto je třeba proti němu bojovat. To prostě se v těch pamfletech objemuje, jo. Čili toto je patrně jedna z politicko ideových příčin, proč se tady rozvěsnila ta záležitost prostě s tím jo, Že to sloužilo zostření prostě toho náboženského konfliktu. Jo? Ale pozor, je tady ještě jeden fenomén, letrečeno, jeden moment, na který celá poukazuje ten známý atomový fyzik a filozof Fritov Kapra, mimo jiné v té své slavné knize The Turning Point, čili bod obratu, kde on má velmi rozsáhlou literaturu k různým fenoménům kultury 16. a 17. století. A on tam prostě poukazuje na to, že hlavně americké feministky, které, které se zabývali tím problémem, zhromážili doklady o tom, že jeden z důvodů ponázorovaní Črolenic vůbec nebyl nábožensko-ideový, ale že byl naopak spojen s nástupem racionalismu. Jo? Kdy se začíná formovat vědečtěji fundovaná medicína, která považovala za svou konkurenci ty různé babky, kořenářky, a prostě ty vědmy a tak dál. Ano, no. to mě připomnělo žitkovské bohyně, No, Či? Ano, a, a prostě e, jako z této pozice e, byly ty ubohé ženy právě e, jako považovány za někdo do vlastně e, té racionalistické nastupující lidě konkuruje a byli docela rádi, že v rámci prostě té čarodějnické hysterie se jich prostě můžou zbavovat. Jo. Čili jo, a což je tedy úplně jiný moment než prostě ten nábožensko ideový. Že? Čili dá se říci, že, že patrně to, to zepětí toho podásadování čarodénic bylo dílem jako řady faktorů. Jo? které byly možná i protikladné a vylučovaly se, ale víceméně se propojili v tom, že zvyšovali tu hysterii prostě tak či onak. Jo? A, a možná, že na tom má dokonce vinu i renesanční filozofie jako taková, hlavně řekl bych ta novoplatonsky orientovaná anebo prostě... Což by jako Jirka mohl tady prostě nějak dál rozvinout, pracující i s ideou prostě magie a rozlišování, řekl bych, černé a bílé magie a tak dál, že se prostě tady na, této, na těchto filozofických liních nějak intenzivně zhodnocovalo, působení duchovních i materiálních sil prostě v přírodě. Jo? Hmm. Protože oni chápali přírodu vlastně jako velkého živého tvora, jo? který je právě oživován různými formami duchů. No? Hmm. Čili takovéto to zduchovění určité vlastně té přírody vedlo i k, k jak si k silnějšímu přesvědčení, že ty imateriální síly jako mají větší vliv, než se myslelo, ale že ty imateriální síly mohou být maligní. Jo? A dirigované prostě tím dáblem, a e, z, j, jejíž nástrojem se stávají teda prostě především ty ženy, že a jako ta žena byla považována, proč většina obětí, 90% byly ženy, no to proto, že žena byla považována za méně dokonavějšího tvora než muž, více ponořena do pudů, vášní afektů, a tudíž prostě nákylná k těm prostě dňáblovým svodům a to obcování s dňáblem takhle. To začínalo už od té Evy, jak, o které hovořil. No to ano. No. A nakonec to vznikla taková davová psychóza. Ano. No a co bych řekl naposled víceméně teda jako kuriozitu, že eh, asi v 70. letech se Německou skupina baratelů, kteří e, si dali za cíl, že musí najít ty recepty, podle kterých si ty červenice zhotovovaly ty e, prostě opojné nápoje na ty sabaty v těch lesích, a, a kterými, si, kterými, kterými se tedy i mazali, zvláště teda na velmi citlivých místech, nemusím říkat kde, kde e, a e, propadali teda do toho transu tak jim se podařilo nějaké ty recepty objevit a v tom týmu byli i výborní chemikové, kteří, kterým se teda podařilo víceméně zhotovit látky, které nějak odpovídaly vlastně těm recepturám. A ti baratelé se rozhodli, že dva z nich to prostě na sobě vyzkouší, a bude se prostě všechno dokumentovat e, prostě kamerama a bagnetofodovýma záznamama a tak dále. Jo. Uh -huh. Jeden odborník je varoval, aby to nedělali, že teda vstupují do pekla a oni to provedli no a výsledek byl fatální. Jo. Že prostě to, co oni vykřikovali v tom tranzu a co po, vyprávěli ještě, když se z toho dostali, takže měli přesně ty pocity, co ty čarodejnice prostě jako udávaly e, u, u těch procesů vynucených, která samozřejmě mučením. Takže víceméně to potvrzuje tu, tu, tu teorii toho statečného Jana Vejera, který vlastně už v tom 16. století, si prostě toto předpokládala. No, takže. <hým> Ovšem, ve druhé 17. století už to ustupuje, no a prostě to, co se stalo s těch velkých, velkých losinách, byl jeden teda z posledních excesů eh, takového, řekl bych, většího teda honu na čarodejnice, co do počtu obětí. Eh, historicky je doloženo, že sem tam proces s nějakou ojedněnou čarodejnicí eh, se konal teda někde ještě v takových zapadlých koutech Francie nebo Švýcarska a tak dál ještě, ještě třeba počátkem 18. století, jo? Ale, ale jenom bys... V 17. To, to, bylo to bylo v 17. Ano, to bylo koncem 17. 17. No. A ale že ještě jsem tam 18. a ale že samotné to upalování teda, jo? V té druhé polovině to 17. století teda bylo skutečně něčím, jako už dost mimořádným, hlavně v, prostě v takovém masovém jeřitku, jak to tady bylo. A to, že ten, že ten olomoucký ar, skup Castrocorn e, e, prostě toto prostě dovolil, lepší že dovolil mučit toho Lautnera, tomu teda nikdy neodpustím a je mně úplně jedno, že se e, e, jako e, pišní, samozřejmě že tak si... <laughs> Mimo, ale že, že se o něm mluví jako o muži, který jako, e, poprvé založil jako velkou e, galerii umění, Volomoucí a tak dál. Ale prostě toto selhání bylo teda zásadní. A e, proč to říkám? Protože já jsem třeba studoval takzvanou krevní knihu města Bojkovic. Jo? která e, zaznamenává všechny hrdelní e, procesy a soudy e, bohužku na uhersko jo? A to mnohem dřív, o 50 až 60 let dřív před tím e, procesem tady. Jo? A ti, ti Seréniové, kteří tehdy vládli vlastně v těch bojkovicích, tak ti, ti toho byli velmi nešťastní, že teda občas se nějaká osoba dostane teraz z Čarodědnického podezření před soud a většinou ty soudy byly v Kůrském Brodě. A když teda byli přece jenom k smrti, tak tam je... To, to studoval ty, ty dopisy těch Seréniů, že oni těm vašnostům dobrodu, jak říkali těm soudcům, pravidelně psali, žádáme vás, Abyste v tomto případě přileli spíše k milosrdenství než ke spravedlnosti a dovolili pouze stětí mečem. Uh -huh. Tak tím končím. No, no, tak Je, já, já tady... e, ještě malinký doplněk. Ty zmínil Lautnera, jako jo. No. Ale tady v Losinách to bylo ještě specifické tím, že tady řádil ten při nepravý právník Boblík. No, on byl v důchodě. Jemuž jemu šlo právě o získání statků nějakých. Mm -hmm. Čili, ale teď tam byli, tam byli te, ekonomické pre nejnovější, od toho Lautera prostě A, Ale znal do toho... Aby získali druhý ten... majetek, čili že v Lusinách je to specificky ten... ekonomický. Majetek. Ne, ne, právě, že teď jsem mluvil s historikama, říkali, že to se neukázalo opodstatněné, ne. no. Že on je tam vylíčený jako takový poživačník, který zhání peníze, ale že to tak nebylo, že on byl skutečně jenom fanatik. Jenom zloči... zločinný fanatik. Tak Jen... podíváme hmm. se na umělecké jo. zpracování.